Epilógus A létfenntartó gépszisegve is súrogva dolgozott a félhomályban, ahogy a tömlő egyszerre emelkedett és sűlyedt a páciens minden egyes nehéz légvételével. Ő fensége, Viktória királynő előre jött, közelebb hajtotta a székét a terem másik végében az árnyékban álló arcokhoz. Arca kiemelkedett a félhomályból. Arc kifejezése zordnak tűnt. Rendkívül elégedettek vagyunk a nyomozás végkifejletével. Határozott hangja visszhangzott az üres helyiségben. Ugyanakkor továbbra is aggódunk az ügynökünk jó létéért. Mondja csak, Miss Hobbs, úgy véli, hogy Sir Morris az udvar képviselőihez méltó módon állt helyt? Veronika nyelt egyet és előrelépett a gázlámpák remegő fényébe. Igen, fenség, ször nemzete becsületére válik. Az uralkodó bólintott. Rendben van, ez kétség kívül megnyugtató. Szája tette a kezét és kühéccselte egy. A gépezet sívította, hogy megpróbálta ellensúlyozni a pillanatnyi rohamot. A királynő melekasa megemelkedett, tüdeje megtelt oxigénnel. Aztán visszanyerte a lélegzetét, folytatta. Azonban változatlanul arra sarkaljuk Miss Hobbs, hogy ne feledje a kötelességét. Muszáj gondoskodnunk arról, hogy Newbury álhatatos maradjon a meggyőződéseibe. Attól tartunk, hogy a fekete mágia túlságosan nagy kísértést jelent számára, és ha elfelejtette volna a maga első számú kötelessége, hogy megóvja Newborit attól, hogy ilyen görbe utakra tévedjen. Gondolni sem szeretünk arra, hogy olyas valakit tudjunk a soraink között, aki elszakadt az egyháztól. Veronika a hamrokát Van hír, doktor Knoxról? A királynő megrázta a fejét. Semmi hír, teljesen eltűnt szem elől. Több tucat ügynökünk utat utána szerte a birodalomba, de ugyanolyan nehéz a nyomára bukkanni, mint bármikor. Most már több, mint egy éve nem hallatott magáról. Az ember eltűnődhet, vajon mit tervez a sötétben? Veronika vállat vont. Talán mostanra már meg is halt? Nem. A királynő határozott volt. A pokol fajzat, ráadásul sötét erők állnak rendelkezésére. Semmi kétségünk a felül, hogy életbe van és meglapul valahol, ahol az ügynökeink nem találhatnak rá. Viktória királynő kiegyenesedett a kerekes székben. Nyilvánvaló számunkra, hogy newbury teljesen más irányba kell terelni. Nem hagyhatjuk, hogy engedjen a kísértésnek. Igenis, Fenség, biztosíthatom róla, hogy továbbra is ez az ügy számomra a legfontosabb. Tenni fogok arról, hogy Sir Morris elkerülje ezt a mutatót. Victoria kérdő vetett a lányra. Nagyon biztosnak tűnik a képességeiben, Miss Hobbes. Talán mostanra már az ujjaköré is csavarta az ügynökünket. A királynő felnevetett, ami úgy hangzott, mint a kavicson megcsikorgóduló csizmák hangja. Veronika szomorúan elfordította a fejét. Hm, talán azt azonban bátran kijelentettem, hogy a szíve tiszta. Őt nem tántorítják el a kicsinyes szenvedélyek, vagy a hatalom hatalomvágy. Ő nem Aubrey Knox. Newbury híven szolgálja önt, fenség, Viktória bólintott. Akkor távozhat Miss Hobbs, és folytassa a munkáját. Egy-két méternyit hátra gurult, jelezve, hogy Veronikának ideje menni. A lány átvágott a termem. Victoria megvárta még már az ajtónáját. Ó, és Miss Hobbs, még egy dolog mielőtt távoznak. Victoria visszafordult a királynőhöz, akit a fényben nehezen tudott kivenni. Igen, fenség? Ez a kapcsolathíd, amerről Newbury beszélt. Az eszköz, amely lehetővé teszi a kommunikációt az emberi agy és a mesterséges test között. Valamennyi megsemmisült belőle? Nem fenség. A Chapman és Wheelers féle automatákat jelenleg visszahívják a tulajdonosaiktól, de ez hosszadalmas folyamatnak bizonyul. Beletejlik majd néhány hónapba, amíg mindegyikkel elszámolnak. A királynőkényszeretetten elmosolyodott. Rendben. Gondoskodjon róla, hogy legalább egy pár működő képes maradjon. Az ember soha se tudhatja, mikor jön jól a technológia. Valóban, Fenség, igyekszem majd teljesíteni az utasítását? Veronika az ajtóra pillantott. Volna esetleg még valami? Nem, ez minden. Köszönöm, Miss Hobbs. Viszontlátásra, Fenség. Veronika kinyitotta az ajtót, és végig a folyosó. Szeretett volna minél hamarabb kijutni a palotából, hogy visszatérhessen a múzeumba, Nyúborihez és új kalandos életéhez.